Тягнені в барвисті вбрання, звичні для того району, детективи патрулювали кут. Сам Фергюсон із охороною припаркував автомобіль, порушуючи всі правила. Просто біля тротуару неподалік від смітника. Хлопчик-кур'єр підійшов до смітника, кинув туди підставний згорток і повільно відійшов. Замить почувся низький гул. Пакунок немов підстрибнув із смітника і щез у повітрі. Гул ніби завернув за ріг на 50-ту вулицю. Детективи кинулися на вздогін. Гул наближався до автомобіля біля тротуару. І стартер машини почав працювати сам собою. Поліцейські стояли зовсім поруч. Могли б і застрибнути всередину. Але цілий великий автомобіль, розкішний турер, на їхніх очах просто зник. Приголомшення надто слабке слово, щоб описати результат. Усі сили, задіяні для затримання шантажистів, зібралися докупи і у своєму подиві та розпачі почали голосно обговорювати дивну подію. Тим часом юрба глядачів, що збиралася, вже почала перешкоджати руху. Старий Перк першим опанував себе. Геть звідси з цього району гаркнув він на своїх людей. «Усі до мого офісу». Загін швидко розчинився. А старий Перк поїхав геть. Невдовзі в його офісі зібралася нарада розбитих сил закону і науки. Старий Перк шаленів. Детектив у чинні капітана лютував. Але нічого з цього не вийшло. Усі були безсилі, нарешті збори закінчилися. Наступного ранку президент корпорації «Шеффорд Інженірінг». Перкінс Фергюсон отримав листа, старанно надрукованого гумовими літерами. Там було написано «Дякуємо за 50 доларів». Ви нас ошукали на 99 тисяч 950. Це неприйнятно. Не будьте такими. Ви, дурні, змусили нас підняти ставки. Ми подвоюємо вимогу. Покладіть 200 тисяч доларів у своєму столі і залиште стіл незамкненим. Ми їх заберемо. Щоразу, коли ви проігноруєте нашу вимогу, хтось із вас загине. Радимо сприйняти серйозно. Останнє попередження. Невидима смерть. Жодного цента вони більше від мене не отримають, пробурмотів Фергюсон. Він заходився розкривати решту кореспонденції. Лерк приніс телеграму. Там було. Деймона Фарнсворта вразило за сніданком. Родина чула гудіння, коли він упав зі стільця, доставлений до медичного центру. Черепна тріщина. Може померти. Вільям Девінс, шеф поліції Ларчмонт. Фергюсон у розпачі схопив телефон. З'єднайте мене з будинком Фарнсворта в Ларчмонті, вигукнув він оператору. Відповів Дворецький Джонс. Це Фергюсон, збуджений голос відповів. Так, сер, так, сер, усе правда, сер, він у крові, сер. Щось ударило його. Покличте місіс Фарнсворт, вони всі в лікарні, сер. Когось із хлопців «Вони теж у лікарні, сер. Як ви гадаєте, він житиме? Звідки мені знати, сер Фергюсон подзвонив у медичний центр. Йому дозволили поговорити з лікарем і медсестрою. Сестра переадресувала його лікареві. Той сказав, він непритомний, перелом основи черепа. Його вдарили ззаду, певно, кийком. Може померти, так і не отямившись». «Я сподіваюся, що він витримає і одужає». Фергюсон наказав подати автомобіль і разом із лизом, що йшов за ним по п'ятах, стрибнув у кузов. Позаду почулося гудіння. Він озирнувся Та не побачив нічого. І він, і Ліз були надто вражені, щоб щось сказати. «Газу» наказав Фергюсон шоферові. «До медичного центру». У найбільшому в світі комплексі лікарень Фергюсон переконався в найгіршому. Стан хворого погіршувався. Фергюсон, титан Волл-стріт, повертався до офісу похмурим і пригніченим. Разом із лізом він пройшов крізь зовнішні кабінети, де гуло від роботи і дзвеніло від друкарських машинок. Жодна голова не піднялася. Злагоджений колектив працював, як заведений. У свій особистий кабінет він увійшов, майже волочачі ноги, і важко сів. Відсунув у бік купу паперів, провів рукою по гарячому чолі. У скронях гупала кров. Уперше в житті він зіткнувся з проблемою, яка була йому непосильна. Знову і знову він прокручував у пам'яті моторошні події. А ліс сидів поруч, чекаючи наказів. «Я не можу дозволити їм убивати моїх друзів», Нарешті вимовив він. Він покликав клерка. «Іди в банк і принеси 200 тисяч у купюрах по 50 і 100», – наказав. Коли клерк повернувся з грішми, Фергюсон поклав пакунок на стіл і залишив його незамкненим. «Може, це виглядає боягуством. Але дасть нам час», – пояснив він. Ліз не висловив жодної думки. Фергюсон виписав особисту розписку на 200 тисяч, і передав її адвокатам корпорації «Шеферт». Ця сума становила значну частину його приватних статків, не пов'язаних із компаніями. Він наказав Лізу віддалі провадити розслідування, а сам поїхав додому, готовий побитися об заклад своїм життям, що Ліз за тиждень знайде цих мерзотників. Сам себе підбадьорив він у машині, але голос його звучав порожньо, а скроні все ще пульсували. Прибувши додому, він отримав дзвінок із західного заводу, у Чикаго. Він з острахом підняв слухавку. «Це ти, Перку?» – озвався голос. «Так, що трапилось? Я не збирався тебе турбувати, але в світлі останніх подій ти маєш знати. Один із наших інженерів тут збожеволів днів двадцять тому. Дуже розумний був чоловік, але розум його затьмарився». Першу він почав марити анархією і лаяти капіталістів. А тоді одного дня вдарив майстра цеху важким ключем і вибіг із заводу. Відтоді ми його не бачили. Поліція шукає, але він досі на волі. «Це багато що пояснює», – сказав старий перк. «Накажи поліції не зупинятися. Ми шукатимемо його тут». Вийшли мені телеграмою повний звіт. А як майстер, дуже постраждав – Удар був навскіз, він ухилився. За тиждень повернувся на роботу, але тепер нервовий і озброївся. «Ми виставили додаткову охорону», – добре схвалив Фергюсон. «Не шкодуйте грошей, тримайте мене в курсі». За півтори години Фергюсон подзвонив головному клеркові в офісі. «Зайди в мій кабінет і подивися, чи є на столі пакунок». «Це банківський пакунок». За хвилину клерк повернувся. «На столі нічого немає, містере Фергюсон». «Оце все, що я хотів знати», – сказав Фергюсон і поклав слухавку. Потім він подзвонив у дім Дарроу, шукаючи Ліза. Але місіс Дарроу повідомила, що не бачила його відтоді, як його викликали до офісу. Причина, чому Фергюсон не зміг знайти Ліза, була в тому, що той вирішив з'ясувати раз і назавжди чи носить Журе взуття дев'ятого розміру. Він вирушив до нього у власному автомобілі. Краєвиди були мальовничі, але йому було не до того. Він не бачив ані гілок, що майже сходилися над головою, ані розмаїття диких квітів обабіч дороги. Будинок Журе, колишнього циркового артиста, стояв далеко від тракту, на схилі гарного пагорба, оточений тополями. Ландшафт був дикий і природний, на відміну від упорядкованих угідь дару, двері відчинив порториканський хлопець, ліз не гаяв часу. Скажи своєму хазяїнові, що до нього прийшов пан із дуже важливою справою. Сам журе невдовзі з'явився з хлопцем. Що вам треба? спитав він, усміхаючись привітно. Я розслідую справу смерті вашого сусіда, містера чи доктора Дару. «Гадаю, ви могли щось бачити і допомогти мені». Журе не виявив жодного подиву. «Заходьте», – сказав він. Він провів гостя у велику приймальню і запросив сідати. Його манери були надзвичайно люб'язні. Невисокий, кремезний, з рум'яним обличчям. Великі чорні очі, волосся чорне, трохи довге і підкручене біля вух. Одягнений у чорне, він нагадував велику вгодовану ворону. «Я радий, що ви прийшли», – привітав він відвідувача, – «бо маю надто мало гостей». Він увімкнув велику люстру в центрі кімнати, бо вже сутеніло. «Ми чули, що ви були цирковим артистом», – відверто сказав Ліз, – «не зовсім», – відповів Журе. «Я гастролював у Європі, потім в Австралії, а тоді в Штатах. Перетнув країну від Сан-Франциско і оселився тут. Я був знаний як Еліас Великий». У мене була власна трупа і майно. Це було магічне шоу, не цирк, хоча ми й мали двох слонів, трьох верблюдів, кілька поні, змій, птахів та дрібних тварин. Ось звідки чутки про цирк. Коли я пішов зі сцени, то продав живність цирку. Газети вважали це кумедним і надрукували півсторінки з фотографіями про цей аукціон. Усе було сильно перебільшено. Вони згадали і жирафів, і гієнів, і ще бозна що, чого я ніколи не мав. Смішно, чи не так стільки реклами тоді, коли вона мені вже була непотрібна. Але колись я ніколи не цурався світла рампи». Журе закінчив гучним реготом. «Я покличу доньку», – додав він. «Вона буде рада познайомитися». Він вийшов. Ліз устиг помітити, що ноги Журе маленькі, майже жіночі. Найбільше, п'ятого чи шостого розміру, але аж ніяк не дев'ятого. Невдовзі Журе повернувся з дівчиною років двадцяти. Вона була блондинка надзвичайної вроди. Доріз Журе уклонилася і привітно усміхнулася. Ліс звернув увагу, що в її очах був якийсь відсторонений, мрійливий вираз. Розмову повністю вів Журе, не даючи нікому вставити і слова. «Цей пан цікавиться смертю нашого сусіда, містера чи доктора Дароу. «Я хочу, щоб ти, як і я, запевнила його, що ми нічого не бачили і не знаємо нічого. Що могло б пролити світло на цю дивну справу?» Дівчина втомлено кивнула. А Журе знову розійшовся. «Я теж людина науки», – заторохтів він. «Біолог, токсиколог, лікар, геолог, металург, трохи механік та електрик. Я присвятив довгі години вивченню незвичних наук у метафізиці» які ви, вчені, недооцінюєте. Є науки, що сягають поза цю сферу. Є вища астрономія. Я забув сказати, що я ще й астроном. Справді, розтягнуто вимовив ліс. А вже ж урочисто підтвердив Журе. Дівчина прийняла театральну позу, виставивши на показ свої принади. Але мовчала. Коли ви знайдете свого злочинця, повчально мовив Журе, то це буде божевільний. «Ви вважаєте, що це справа рук божевільного?» – перепитав Ліс. «Безперечно. Це параноїк із мареннями про гроші, велич і з виразною схильністю до вбивства. Це єдине логічне пояснення. Я певен, що маю рацію». Ліс підвівся, і Журе не став його затримувати. Він уклонився на прощання, доріз, зробила те саме. «Вона прекрасна дівчина», – замислився Ліс, виходячи на двір. Обмірковуючи візит, він дійшов висновку. Ноги Журе надто малі для дев'ятого розміру, отже це може його виправдовувати. Та Ліз усе одно лишився невдоволений. Я заправлю бак і візьму двох приватних детективів. Ми підемо назад. Вперше в житті стану підглядачем Томом. Ночі безмісячні. Тополі дають змогу бачити всі три поверхи будинку, якщо віконниці трохи відчинені. «Нас буде троє. Кожен стежитиме за своїм поверхом». Він зателефонував Фергюсону, попередив, що може зникнути на кілька днів, і приєднався до двох агентів. Вони діяли за добре продуманим планом. Приблизно за тиждень Ліс подав Перкінсу Фергюсону звіт, який на той час здавався одним із найдивніших документів у всій цій химерній справі. У звіті було написано «Ви». Мабуть, подумаєте, що я з глузду з'їхав. І саме тому я подбав. Аби цей документ підписали і засвідчили присягою ще й двоє моїх детективів. Разом і кожен окремо ми бачили міс журе. Ту саму дівчину, про яку я розповідав телефоном. У трьох місцях одночасно. І таке сталося двічі. Підглядаючи ввечері у вікна маєтку журе, ми бачили дівчину одночасно на першому, другому і третьому поверхах. Ми вирішили, що це якийсь хитрий трюк із дзеркалами. Але послухайте далі. Наступного дня вона виїхала машиною до міста. Ми поїхали слідом. Вона вийшла і зайшла до театру. Назад ми її не бачили, але машина поїхала сама. Ми вже подумали, що розгадали таємницю автомобіля Примари, аж раптом побачили міс Журе за кермом, вона знову зупинилася біля іншого театру. Знову вийшла, і знову машина рушила. І з нею самою за кермом. Утретє вона залишила машину. Пішла в театр, і тепер автомобіль справді лишився порожнім. А потім, немов кінофільм, перемотали назад. Вона виходить одразу з трьох театрів і знову сідає за кермо. Саме так і було. Виходить, існує три її двійниці. Ідентичні – але одночасно видно лише одну. Якщо це якийсь фокус Журе, то він справжній чарівник. Пояснення ми поки не маємо. Ми хотіли б простежити за самим Журе, та він нікуди не виходить. А дівчина лише раз виїжджала в місто, того дня, коли відвідала три театри. Вірите чи ні, але це факт. Наступного вечора ми всі троє, не змовляючись, Вирішили випробувати долю і запросити її на побачення. І на наше спільне здивування вона погодилася з кожним. А ще більше нас вразило, що вона справді виконала всі три обіцянки того ж вечора. Вона прогулювалася зі мною серед дерев. Вона їхала дорогою в авто з одним із детективів. І ще вона танцювала з іншим у місті. Все це одночасно, забагато миль одне від одного. Кожен із нас привів її додому. З різницею не більш як у півгодини. Ми всі присягаємо на цьому. Або ми піддалися гіпнозу. Або існують три абсолютно однакові міс журе. Сам журе ставиться до нас приязно, дозволяє вільно ходити по дому і намагається заговорити нас до смерті. Дивний звіт підписали Ліз і двоє детективів. І Фергюсон залишив його собі, чекаючи на подальші події. Наступний рапорт від Ліза звучав так. Я мав нагоду трохи походити по дому Журе, поки міс Журе одягалася. Двічі я зустрів її в різних кімнатах, а за кілька хвилин вона постала переді мною знову, вже в іншому вбранні. Увечері я оглянув ліс за будинком Журе. Там була ділянка з порушеною землею. Я розкопав і знайшов пару черевиків. Вони дев'ятого розміру. У четвертому рапорті він зазначав, «Ми знайшли тіло божевільного інженера. Він утопився в озері. Це знімає з нього підозри у вбивстві. Минуло два тижні без жодних нових подій у справі невидимої смерті. Аж поки не надійшов лист із вимогою мільйона доларів і погрозою вбити Перкінса Фергюсона в разі відмови, цей лист проігнорували» що тільки підштовхнуло Ліза та його детективів до рішучих дій. Вони вирішили наскочити на дім Журе і викрасти його, щоб утримувати, доки він не пояснить появу черевиків дев'ятого розміру, закопаних за будинком. Над тополями висів тонкий місяць, коли Ліз подзвонив у двері Журе. Один детектив чатував біля бокового входу, другий – біля заднього. Раптом усі побачили – як Журе вистрибнув із вікна другого поверху. У ту ж мить під'їхала машина, якою керував один із його пуерториканців, і він стрибнув усередину. Ліз першим зреагував і покликав детективів. Вони підбігли. Їхня машина чекала на дорозі. Пуерториканець вискочив із авто Журе саме тоді, коли воно рушило на південь, у бік Нью-Йорка. Ліз із командою кинулися на вздогін. Обидві машини були потужні, але авто журе раптово зникло, як тільки в тиші ночі залунало низьке гудіння. За кермом їхньої машини сидів один із детективів. Ліс, як завжди, командував. «Тримайся за тим гудінням, байдуже, що не видно машини. Вона там, я певен. Якщо доженемо, вріжся в неї, є!» – крикнув детектив. «Тепер ми його розкусили». Гудіння швидшило з кожною секундою. Машина Ліза теж набирала швидкість. Вона вже мчала зі швидкістю 60 миль на годину, і гул попереду ледве було чути. Світлофорів вони не зважали. Мчали мостами і залізничними переїздами. Шалене переслідування примари тривало. Шалено мчачи ніччю, ледве розминаючись з іншими автомобілями, видима машина Ліза продовжувала переслідування. Кого ж насправді? Машину кидало в бік на поворотах. І крізь гул попереду вони почули прокляття, вигукнуті їхньою здобиччю. Але самого його не було видно. Ліс бачив лише дорогу, освітлену фарами. Миля за милею тривало це шалене і моторошне переслідування примари. Невдовзі вдалині заблимали вогні Нью-Йорка. Машини змушені були дещо пригальмувати і раптом попереду прогримів жахливий удар. Автомобіль зім'яло, перетворивши на купу понівеченого металу. Жіночі й чоловічі крики злилися воєдино, коли машина Ліза врізалася в те, що лишилося від аварії. Третій автомобіль, раптово з'явившись із темряви, перекинувся і зупинився край дороги. З нього вибрався кульгавий і лаявся журе. З понівеченої машини виповзли троє молодих чоловіків. Закривавлені, але сповнені рішучості. Вони кинулися на кульгавого. Бій почався. Журе був кремезний і сильний, відчайдушно пручався, розуміючи, що бореться за життя, він кусався і дряпався. Бився здоровою ногою, бив велетенською головою. Ліз і детективи билися не за правилами. Нарешті Ліз схопив його за бичачу шию, а детектив одночасно врізав йому подвійним ударом у груди. Руки Ліза стискалися залізною хваткою, і скоро Журе повис безсилий. Вони тримали його, доки не приїхала швидка. А за кілька хвилин на місце прибула і поліція з підкріпленням. Журе закували в кайдани. Автомобіль, у який врізалася примара, був невеликим седаном. У ньому їхали дві жінки, їхні тіла витягли з уламків, обидві були мертві, невинні жертви божевілля-маніяка. Журе мав рацію щодо самого себе. Він був параноїком із виразною схильністю до вбивства. Серед уламків знайшли пакунок із двома сотнями тисяч доларів, а також два понівечених прилади. Один був розміром із кухонну кавомолку, інший трохи більший. У звіті про ці механізми Ліс писав. Під час четвертого обшуку лабораторії Дарроу я знайшов рівняння, специфікації і, ймовірно, повні креслення останнього винаходу геніального Даріуса Дарроу. Багато найблискучіших винаходів і відкриттів колись висміювали. Плани Реблінга щодо Бруклінського мосту колись викликали сміх серед найвидатніших інженерів. Вони вважали, що міст завалиться під власною вагою. Але міст стоїть і досі. Французький учений надихнувся, дивлячись, як дим від таборових вогнищ стелиться через пагорб. Він мріяв наповнити мішок димом і перелетіти через пагорб. Так з'явилася перша повітряна куля. Джеймс Ват, кажуть, винайшов парову машину, спостерігаючи, як кришка чайника підстрибувала від пари коли Ленглі запускав свої повітряні змії. Брати Райт замріяли прилаштувати до велетенського змія мотор і пропелер, І так з'явився літак. Дарроу отримав натхнення, спостерігаючи за швидко обертовим колесом. Він зауважив, що спиці й обід зливаються в суцільний диск на певній швидкості. При більшій швидкості все колесо, за певного освітлення, ставало майже невидимим. Дароу пішов далі і дійшов висновку, що існує частота вібрації, яка робить об'єкт невидимим. Це припущення давно обговорювали в інженерних лабораторіях задовго до того, як Дароу довів його на практиці, відомо, що будь який предмет що швидко вібрує, важко розгледіти, чим швидше, тим складніше. Лишалося знайти точну частоту, яка робить тіло невидимим і сконструювати вібратор, що її створює. Перший апарат Дарроу створював поле невидимості з радіусом у три фути в усі боки. Тобто він змушував усі тверді предмети в цьому просторі вібрувати на частоті невидимості. Цей апарат не мав нічого спільного з обертанням, а діяв через загальні коливання в заданому полі. Вібрації звичайного автомобільного двигуна Змушують кожну унцію металу в машині, включно з водієм, тремтіти в унісон. Це факт і саме на ньому ґрунтувалися експерименти Дароу. Він створив два апарати. Перший мав радіус 3 фути, саме його використав убивця. Першу Журе викрав цей пристрій, готуючись до другого злочину. З цим апаратом він зміг убити Дароу, залишаючись невидимим. Але йому потрібен був другий, більший, аби зробити невидимим автомобіль. Він украв його під час убивства Дароу і саме цей прилад сховав машину, про що й свідчив садівник. Обидва апарати знищені в аварії, але з документами Дароу ми можемо створити нову, більшу модель. Машина відповідного масштабу зробить невидимими літак чи навіть військовий корабель, і як казав Дароу, унеможливить війну проти нашої країни. Досліджуючи минуле Журе, вони дізналися, що вміст Журе насправді були однояйцевими трійнятами. Їхня мати, англійка Доріс Нептлтон, була артисткою трупи, як і батько. Мати померла під час пологів. Батько, за кілька років, трупа тоді гастролювала Австралією. Журе і батько зареєстрували народження лише однієї дитини назвавши її Доріс на честь матері. Інші дві дівчини теж користувалися цим ім'ям. Усі вони лишалися однією Доріс, аж поки суд не мав дати їм окремі імена. Журе ніколи не показував більше однієї дівчини водночас. Причина проста. Разом із батьком він планував використати їх для видовищного сценічного фокусу. За задумом, одна мала бути земним тілом а інші дві – астральними. Та батько помер, а Журе пішов на спочинок, так і не реалізувавши ідеї. Проте він продовжив обман, бо це тішило його театральну вдачу. Дівчата весь час були під гіпнотичним впливом Журе і нічого не знали ні про його злочини, ні про безумство. Коли його арештували, він зняв із них закляття. Сестри Нетлтон свідчили – що Журе завжди був до них добрим і залишався чесним артистом, доки не з'їхав з глузду. Я обіцяв трійнятам пошукати роботу у нашій компанії, написав Ліз, але вони відмовилися. Вони хочуть піти шляхом батьків і повернутися на сцену. Фергюсон, уже цілком оговтавшись, адже Фарнсворд поволі одужував, жартома дражнив Ліза. Мовляв, той закохався в одну з трійнят. Ліз визнав, що вони неймовірно гарні блондинки, але запевнив, що віддає перевагу брюнеткам. Та й зрештою, додав він: хто закохається в одну з сестер Нетлтон, ніколи не знатиме, напевне, в котру саме кінець ви щойно прослухали оповідання «Невидима смерть Ентоні Пелчера, захопливу історію про невидиму зброю та відчайдушну боротьбу з невідомим. Якщо вам сподобалася ця історія. Підтримайте канал лайком, підпискою і коментарем. Напишіть, яку історію б хотіли почути саме ви. З вами був Кібербард. До нових зустрічей у світах класичної фантастики!